Die volkies tjurp en ons moet sing. Yeshua sal nie vir ons die story bring. Hallo maaikies, wat een heerlijke dag. En die volkies tjurp so mooi vandag, denk jylle nie? Vandag gaan ons weer kyk na Elisa en sy knag Gehasie Gehasie was Elisa kwaad sy gewees. Op die tijd was daar een man met die naam Naaman. Nou Naaman was een baie, baie dapper man en hy was een van die voorste weermachtmanne gewees. En Naaman was een armeer. Hy was nou wel so'n dapper man, maar hy was my laatst. Melaats is 'n vreeslike erge siekte. Dit tas jou vel aan, dit tas jou mond aan. Ag, dit is regtig 'n vreeslike siekte wat lank vat. En gewoonlik, as iemand melaats uit het, mag hy nie tussen ander mense wees nie. En in die Bybelse tyd, in die tyd toe hierdie stories gebeur het, is sulke mense in Israel buiten kan die dorpe geloos, hulle maar glat nie in die dorp ingekom het waar ander mense is nie. En op een keer dat die armeers waarvan Naaman nou ook een is, uitgetrek het en ‘n gevecht gehad het, het hulle nou een dochterkie van Israel in gevangenis weggevoer en sy was nou een bediende in Naaman sy vrouwse diens. Met ander woorde Sy was haar bediende. En sy het een dag toe sê die dochterkie vir, na nou Amantse vrou. Ach my vrou, as die man nou maar net by daar die profeet, wat in Samaria is van Yahweh, kan kom, dan sal daar die profeet om heel waarschijnlijk kan genees. En sy het nou natuurlijk vir haar man dit gaan sê, en haar man gaan toe nou na die koning toe van Aram, en hy sê, Daarby Isra is blijkbare profe. En na Amman vertel nou vir die koning alles wat die dochterkie vir sy vrou vertel het. En die koning sê toe vir hom, Gaan dan, want ek wil ook een brief aan die koning van Israël stuur. En hy toe gegaan en hy 10 talente silver en 6000 sukkels goud en 10 stelle kleren saam met hom geneem en aan die koning van Israël die brief gebring en in hierdie brief sê die koning van Aram toe vir die koning van Israël Ek stier nou aan hy my dienaar na Amon, so hy van sy mylaadsheid genees kan word en toe die koning van Israël die brief lees, skeer hy net daar sy kleren en hy sê, is ek dan Elohim om dood en leven te kan maak? dat hierdie man iemand na my toe stuur, om van die man sy my laatst weg te neem? Ach, kyk toch net, en sien toch net, dat hy nou ‘n geleentheid soek. Hierdie koning van Aram, soek definitief ‘n geleentheid teen my. Met anhoormaats, hy dink toe, die ander koning wil met hom moeilijkheid maak. Hy soek oorlog. Maar toe Elisa, die man van vader Jave, Elohim, word dat die koning van Israel sy kleren geskeer het, laat hy sommer die koning weet, koning, waarom skeer u die kleren? Laat hierdie man maar na my te kom, dan sal hy weet, dat daar een profeet in Israel is. En so het dit toegebeer, en na het daar aangekom, by Elisa sy huis, met sy pare en met sy waans, en reg voor die huis stil stilgehou. En toe stuur Elisa ‘n boodskapper na, na Amant toe en sê, Gaan dan en gaan was jou 7 maal in die Jordaan river. Dan sal jou vlees terugkeer. Jou lichaam sal dan weer gesywer wees en jy sal gezond wees. So Elisa het nou nie self na omtoe gegaan nie, hy het sêke vergazie gestuur en hy het vergazie gesê om die boodskap oor te dra. Maar na Amant het nou sommer kwaad geword en het weggegaan en gesê, kyk, ek het minste gedink dat hy sekerlik na my toe sal uitkom en self met my staan en praat of, en staan in die naam van Yahweh sy Elohaie aanroep en sy hand oor die plek miskien waif of waai en die my laat sy het wegneem. Is ons riviere in Damaskus dan nie beter as hierdie riviere van Israel nie? Kon ek my nie in ons eie riviere gaan was en gesuiver word nie? En toe het Naaman om vervies en het omgedraai en weggerai. Maar Naamans dienaars kom toe nader na om toe en hulle sê vir hom, Ach my vader, as die profeet vir u een groot zaak beveel het, een enorme ding om te doen, sal u dit dan nie gedoen het nie? Hoeveel nou nog de meer, nou dat hy net gesê het, gaan was jou en jy sal gesyver wees, jy sal gezond wees. En Amon besluit toe goed, hy sal dit nou maar doen. En hy het afgekling, en hy het het keer in die Jordaan revier, het hy somme onder die water ingedijk, volgens die woorde van die man van Elohim, volgens die woorde van Elisa. En ja, so waar, sy lichaam het heel te mal genees, hy was heel te gezond, daar was niks meer my laatstheid gewees nie, is dit nie wonderlik nie. Toe draai hy om, en hy gaan terug na Elisa toe, en hy het ingekom en voor hom gaan staan en gesê, kijk, nou weet ek, verseker, dat daar geen Elohim, geen Yahweh op die heelde aarde is nie, behalwe in Israel. Jou Elohim is die ware, ware vader Neem nou nou asseblief hier die wat ek vir u gebring het. Asseblief. Maar Elisa sê vir hom, So waar is wat jy avie leef? Voor wie sy aangezig ek staan? Hy kyk, hy sien wat ek doen. Ek sal nie een geskinkie aanneem nie. En hy het by hom aangehou, en aangehou om dit te neem. Maar hy het gewaier. Elisa het net gesê, jammer, Dis vader wat dit gedoen het, ek vat nie geskenkies daarvoor nie. En hy aaman het toe gesê, goed, as dit dan nie so kan nie, ach, vat dan toch een vraag grond van my af, asseblief, soveel as wat ‘n paar meile kan dra, want ek sal nie meer brandoffers of slagdier aan gode van ander nasies of van andere bring nie, maar net vir jave, mag jave my vergewe as ek ooit weer dit sal doen. En Elisa sê vir hom toe, Gan in vrede, en hadat hy so enkie weg is, so klein afstaankie oor die aarde al weggetrek het, sê gehasie Elisa se dienaar, Kyk, my meester, Elisa, het hier die man, die armeer, wie sy naam na alman is, verskoon, dier nie uit sy hand aan te neem, wat hy gebring het nie. Hy het nie die geskenke aanvaar nie. Hmm... So waar is wat Javie leef, sekerlik sal ek achterna hart om iets van hom aan te neem. En o jette, hier kom nou 'n probleem, want die Lisa had gesê, hy vat nie, want dis nie hy wat die wonenwerke doen nie, maar vader jawe. En hier kom Gehasi nou, o genade, en hy wil nou achterna hart loop en die geskenke gaan hal vir homself. En so het Gehasi dan nou haastig achterna gegaan, En toe na Aman om sien aangegaard loop kom achter die waan spring na Aman af en hy sê vir gehasie gaan dit goed gehasie en gehasie sê vir hom dit gaan goed want my meester stuur my en hy het gesê dat daar nou net twee jong manne profete seuns van die berge van Ephraim afgekom het na hom toe gee toch asseblief nou vir hom 'n talent en twee stelle klere En hy alman glo om en hy sê vir hom nou maar goed, neem asjeblief 2 talente. En hy het by hom aangehou en twee talente silver in twee beersen toegebind en hylle saam met 2 stelle kleren aan twee van sy dienaars gegee wat haar vir hom uitgedraai het. So en hy alman geef toen hy vir hom die kleren, die geld en hy gee nog twee dienaars wat het vir hom kan draa ook. En hy het vir hom gedraa. En toe hulle by die heuwel aankom, het Gehasie dit alles uit hulle hande geneem en hy het hulle teruggestuur en hulle het weggegaan. En toe Gehasie dan inkom by Elisa, sê Elisa vir hom: "Van waar, Gehasie?" En Gehasie sê vir hom: Die dienaar was nêrens nie. Ek was maar hier rond." En Elisa sê vir hom: Het my hart nie saamgegaan toe 'n man van sy waa af omgedraai het jou gemoet nie? Met ander woorde maats, Elisa weet, want sy hart was baie lief vir Gehasi, en hy het onmiddellik geweet dat gehasie gegaan het, en hy het gesien dat gehasie en die man na Amman gepraat het. Hy het gesien wat daar gebeur het, want hy was een profeet, hulle kan dinge sien, Al staan hulle hier by my en jou, kan hulle dinge sien wat in Amerika aangaan, as vader dit so wil. En verder sê Elisa vir hom, Is dit tyd om die silver aan te neem, en om kleren te neem, en olijfbome, en vingerde, en kleinveenbeeste, en slawe, en slafvinne? Kyk, Gehasi, omdat jy dit gedoen het, Daarom sal die melaatsheid wat na Amman gehad het, daar die siekte, sal jou en jou saad verewig aanklewe. Amal van jylle sal melaatsheid laadsheid kry. En gehas het van hom al weggegaan, so vol my dat het gelijk het so sneeuw op hom. Is dit nou nie hardseer nie maat. Een mens kan nooit ooit, as jy naast die liefde aan iemand anders te bewys het, as jy hulle gehelp het, mag jy nooit een beloning daarvoor vra nie. Bijvoorbeeld, as jy twee potloode gekry het vir die school en jou maaikie het glap nie, nie en jy gee ene vir jou maaikie, dan mag jy nie vir jou maaikie sê, gee my vijf cent daarvoor nie. Want jy dan die potloode gratis gekry. Ja, we het vir iemand gegee om vir jou te gee, so jy moet ook weergee Jy mag nie dit verkoop nie, nie vir geskenkies nie, nie vir geld nie, vir niks nie. Jy moet net gee, omdat jy lief is. En boonop, het Gehasie nou nog gejok ook vir Elisa. En dit was nou sy sware, sware straf. Hy het nou die melaatsheid gekry. En nie net hy nie, maar ook sy kinders wat na hom sou kom, sou amal mylaadsuit kry. So hy het dit amal so oorgeerf is dit nie hartseer nie. Moet toch nie laat vader jave jou straf, en jou kinders, en jou kleinkinders, en jou achterkleinkinders nie. Dit is verskrikkelijk. Maats onthou, ons moet altyd eerlik wees. Ons moet nie jok nie. Dit staan ons in die wetige skrywe, waar hy sê, ons moet nie jok nie. En, dit staan daar, wanneer jy sê, jy moet jou naaste lief hees soos jouself, dan moet jy bykie dink, Hmm, wil ek he, iemand moet vir my jok? Nee, ek hou nie van as mense vir my jok nie. So ek moet ook nie jok vir iemand anders te nie. Ja, dit is hoe dit werk. Mens mag nie jok nie, jy mag nie steel nie. Nou ja, maats, daar het julle nou ook een lesie vir vandag gekry by Jashoa. Kom ons sê dankie en ons kan nie wag om nog 'n volgende lesie te leer nie. Ons praat weer amal moere saam. Mooi blij!